Beraz, orkesten dugu uh, atari berri bat, bilketa atari berri bat. Gero, jakin behar da, atari horrek jadanik zoan ba, txede bat, eta hori zen uh, erakustea uh, eskola errengan di, eta haratago uh, ere, badiren uh, euskal uh, funtsak, beraz, badak katalogo uh, orokor bat, egun eh, eta ogo uh, mailu, mila eta piko uh, erreferentzia erakusten dituenak, zein diren uh, liburutegietan eta dokumentazio zentroetan eta diren euskal funtsa inguruko uh, dokumentuak, horiek bon, dira erreferentziak, ugu nahiugu ere erakutsi uh, uh, eskoalegian uh, den uh, esparazko uh, ekoizpenan uh, bisitasun eta aberastaun hori ere bai. Aldiz uh, Aldienuntan uh, Bilketaratariak erakusten duen berritasuna da uh, funtsummerikoan inguruan egin den lana. Beraz uh, fun numeriko horiek uh, m, ataria idekizenetik biderkatu dira handizki, beraz pasatu uh, dira bi .000tik hogeita uh, bost bilatara, Eta horrak erakusten du, bon, dira anitz-anitz uh, gauza, badira liburuak, bada anitz prentsa, prentsa saarra erran nahi dute. Hemen zigarren eta goigarren mendeko prentsa uh, erran ezake. Eta irudiak ere ainitz bada, bada ikonografia bat ere bizikia beratza hor iru uh, mila eta bostion uh, edo irudi uh, badira, eta horiek berriki sartu dira. Beraz, numerizatu ditugu hainbat bilduma eta sarean eman ditugu eta horiek dira beriziki uh, agerian emanak, alde batetik, eta badira ere uh, bilaketak egiteko uh, manera behiak. Adibidez, testuan bilatzen alda, horra jartean egiten ala etzena. Beraz, sekatzen alda hitz bat, izen bat, erri izen bat, eta atariak aterako ditu erri hori uh, edo izen hori uh, beren baitan edo aipatzen duten dokumentu guziak. Dela uh, kasetazen zenbaki, dela uh, liburu eta oro. Beraz hortan berrikuntza handi bat, uh, eskaintzen diren trexen aldetik eta eskaintzen diren eduki guzien aldetik. Erakusten ditugu beraz edukinubiriiko batzu, be hogeek eztuken tzen,la uh, badela literatura bat uh, bizi dena, eskolaraz uh, agertze dira hainbat eta hainbat uh, liburu, uh, saiakera, film, uh, soinu, musika eta motak guztietako sokutzak badira eta hori horienren eginuen erakutsi. Beraz atarian emman duugu tal bat, erakusten duena, beraz iparaldean eta Euskaraz sortu diren argitalpen guzi horien zerrenda. Beraz, haipatzen den katalogo amankumun hori baita ere numizatu diren funtsu hori guziak eldu dira eta dira liburutegi tegi Beraz, katalogo hori osatzen dute ogoi tabi liburu tegik, beraz, sare, potolo bat eta askar bat bada gibelean, elkar lanean ari dena, eta numerizatu diren gauz hori guziak ere gaur egur gorde tuak daude uh, liburutegi tegi hainitzetan. Uh, bon, Gehienak dira Bayona Komediateka, uh, Euskal e, Museo Liburutegia, ba, liburu baita ere BNF-a, e, Frantziako Liburutegi e, Nazionalan ere, bat dira Sekulako Euskal Funtzak, bohan ba, baginakia, mena uartu gira ere e, bazirela uste baino gehiago, eta haiek ere manduten lanari esker, ergan nahi baita numerizatzia, e, baita ere e, Uh, Elkarrekin uh, el egin eh, dugun elkar lan hori el beraz gure funtsan lotzeko eta elkar osatzeko beraz jant diren, parisen diren euskal funtsak agerzen dira bilketan eta bere ziki liburu bat beti aurkezten duguna eta hori da uh, lehenik imprimituden euskal asko liburua uh, ben Bernat Etschepareren linguae bazkunu imprimitiae hori, hori da bilketan orai jakinik uh, parisen dela Eta Parisea numerizatu dela. Bai, badira, oino, sartu uh, nahi genuzken uh, beste funts uh, batzu, badira, eta uh, haintzina hasi dugu horien uh, garatzen, horien identifikatzen, uh, delako erakunekin uh, lan egiten, eta horien sartzen uh, milketa atarian, bolde uh, uh, uh, eta Oberenean eta eskaintzen diren tresna horiek adibidez bilak eta baten egiteko testuaren aldetik, Horiek ere horiei ere sigituko dugu ainzina hobetzen eta garatzen bai, Badainolan.